Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al Ghafiriz al dzambi wa qabil at-tawba. Syadidil taul La ilaha illahu ilaihil masiir. Kullu syai'in halikun illa wajha Lahul hukmu wa ilaihi turja'oon Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Shahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih Yawma la yanfa'u malu wala banun Illa man atallaha biqalbin salim Wa ashhadu an nasyidana wa nabiyan wa kurrat ayyunna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsaluhullah rahmatan lil alamin, fabelgh alrisalah wa add alamana wanasah alumma wajahad fil lahi hakijahdi, Ala Syariah Beyda Aliluh Akanaharha La Yazig Anha Ill Halik. Allahumma Salli Wa Sallim Barik Wa Tarpam Ala Hade Nabi Al Kareem Nabi Nuh Muhammad Wa Alhi Wa Sahbhi وَنَفْسِيَ الْخَاطِئَةَ الْمُذْنِبَةِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ خَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثم قال ربنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَد Inna allaha khabirum bima ta'malun. Ta Ma'asyar muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Jumat ini kita berada pada Jumat terakhir 14 29 Hijriah. Di saat yang bersamaan pula kita juga berada pada Jumat terakhir 2008 Masehi. Saya tidak akan masuk pada polemik Mana yang kita peringati Untuk kita muhasabah dalam bab ini Apakah mengikuti miladi Apakah kita mengikuti hijri Tapi yang jelas buat kita Kalau kita bangga sebagai umat Islam Memang sudah seharusnya lah kita bangga dengan almanak kita sendiri Almanak hijriyah yang pada waktu itu mulai dipopulerkan oleh Khalifah kedua Khalifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang kemudian mengangkat tahun Islam ini adalah dimulai dengan Muharram, yaitu awal hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtilaf iman nahi makumullah. Saya tidak akan bahas, bahas masalah ini Tapi yang jelas Kita semua Semakin hari Waktu demi waktu yang kita lewati Detik demi detik Menit demi menit Jam demi jam Hari demi hari Pekan demi pekan Bulan demi bulan Dan tahun demi tahun Pada hakikatnya Umur kita bukan semakin bertambah Tapi umur kita Semakin hari semakin berkurang Karena kita hidup dari satu titik kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita oleh ibu kita kita menuju pada satu titik titik itu adalah titik innalillahi wa inna ilaihi rajiun titik kematian maka ikhwatal iman mukmin yang cerdas kata nabi sebagai karakter yang dia punya beliau menyampaikan kepada kita al mukmin mukmin itu karakternya Tabiatnya yang melekat bagi setiap mukmin itu Dia harus kayis dan dia juga harus cerdas Kalau cerdas kita semua sudah faham Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan cerdas spiritual Komunikasi kita dengan Allah, emosi kita Kecerdasan pikiran kita itulah karakter orang beriman begitu ya mas, sekalian. Tapi masih ada satu lagi kata Nabi karakter yang kedua adalah kayis. Apa kayis itu? Dan itu adalah tabiat setiap mukmin. Wal kayisu, coba lihat dalam hadis diwet Imam Tun Midi. Wal kayisu, mandana nafsah. Itulah seorang yang selalu mengevaluasi dirinya. dana nafsah. Apakah hari ini Semakin baik daripada hari kemarin atau kebalikannya Apakah iman saya hari ini Semakin kuat Dibandingkan iman saya pada hari kemarin Apakah ilmu saya hari ini Semakin bertambah atau tidak Dibandingkan dengan hari-hari kemarin Apakah ibadah saya hari ini Semakin khusyuk Dibandingkan dengan ibadah saya pada hari-hari kemarin Dana nafsah Apakah keluarga saya sekarang ini Semakin sakinah mawadda warahmah Bisa kita rasakan atau semakin amburadul keluarga kita. Orang mukmin kata Nabi ada sifat begitu, selalu ingin mengevaluasi apa yang dia lakukan dalam kesehariannya jemaah sekalian. Saudara sekalian, sekali lagi danan nafsa. Yuhasibu nafsah, selalu memuhasabai dirinya, selalu menghitung-hitung apa yang dia lakukan. Untuk apa jemaah sekalian? Persiapan hari akan datang. Saudara Ayat terakhir yang saya bacakan tadi itu Itu juga nasihat Allah kepada kita bahwa ternyata Bentuk ketakwaan kita kepada Allah Yang kemudian Allah panggil kita Dengan bahasa-bahasa iman Ya ayuhalladzina Amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwala engkau kepada Allah Dengan cara apa jamaah sekalian Wal tandhur nafsun Ma qaddamat ligat Tidaklah masing-masing orang melihat apa yang dia sudah perbuat Untuk menghadapi hari yang akan datang Ini ada dokumen mungkinan Lirat Ada yang mengatakan sisa hidup kita ini kita persiapkan Jangan sampai sekian waktu umur yang sudah kita punya Menghadapi umur-umur berikutnya ini semakin jelek Ada yang mengatakan pula adalah Apa yang bisa kita persiapkan Di saat kita hidup seperti ini menghadapi hari kematian nanti bisa tidak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Saudara, saya ulangi lagi hadis Nabi, al-kaiisu kaiis sebagai tabiat dan karakter orang beriman itu mandana nafsah. Itulah orang yang suka mengevaluasi dirinya. Dan kawalah kemudian dia harus beraktivitas, harus beramal, harus bekerja, apapun pekerjaan orang itu. Wa amil limaa ba'dal maut apa yang dia kerjakan orientasinya bukan hanya orientasi dunia saja tapi apa yang saya kerjakan di dunia ini siap saya pertanggungjawabkan di saat saya nanti dipanggil oleh Allah menghadapi kematian saudara itulah kecerdasan asasi setiap muslim setiap hari setiap waktu setiap saat pekerjaan apapun pula yang dia lakukan saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ikhtaliman eh Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam Jumat yang berbahagia merinci tentang bab-bab yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan Abi Sa'id Al Khudhri. Ini cukup panjang hadis ini tapi saya persingkat jemaah sekalian. Wala tazulu qadama 'abd yawm al-qiyamah. Nanti pada hari kiamat sebelum setiap manusia ditentukan oleh Allah dia ke surga atau ke neraka ada empat perkara yang dengan ketat akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketat akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah kepada kita semua apa empat perkara itu ma'asyil muslimin inilah pak saudara sidang jumat yang berbahagia yang kemudian menjadi bahan evaluasi buat kita semua pertama kata beliau an umrihi fima afnah umur yang dia punya umur yang kita punya ini dihabiskan ke mana kalau khatib yang berbicara pada mimbar Jumat seperti ini umurnya sudah 45 tahun ma'asyil muslimin Kalau kemudian kita tidur setiap hari 8 jam Berarti khatib ini sudah tidur selama 45 tahun sebanyak 15 tahun Karena, karena 8 jam sehari berarti sepertiga hari Kalau 45 tahun sepertiga kali 45 tahun berarti 15 tahun kita tidur kalau umur kita sudah 60 tahun berarti tidur kita sudah 20 tahun. Kalau umur kita sudah 30 tahun berarti kita tidur saja sudah 10 tahun. Lalu kita tanyakan lagi bagaimana olahraganya? Bagaimana makannya? Kalau makan kita setiap hari duduk dengan keluarga satu jam. Lalu umur kita 60 tahun berarti kita makan doang. Kalau kita hitung dengan waktu jemaah sekalian 5 tahun kita makan berturut-turut. Subhanallah kita tanyakan bagaimana ibadah kita saat ini apa yang sudah kita lakukan Jumat seperti ini, ini setiap pekan kita satu jam kalau kita hitung salat lima waktu ma'asyil muslimin duhur sepuluh menit asar sepuluh menit maghrib sepuluh menit, insya' sepuluh menit subuh sepuluh menit anggap dengan tikinnya semua satu jam berarti kita hanya ibadah murni kalau kita umur 60 tahun hanya ibadah murni lima tahun lalu di mana sisa hidup berikutnya ma'asyil muslimin Saudara-saudara sekalian Melalui mimbar ini Usini wa iyakum Demi Allah Setiap detik, jangankan setiap hari Setiap detik, waktu yang melewati kita ini Akan dihisap oleh Allah SWT Makanya banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim Allah bersumpah dengan masalah waktu ini Dan setiap ketika Allah bersumpah dengan, dengan makhluknya yang namanya waktu ini Pasti pada waktu itu ada sesuatu yang perlu kita renungkan Ada apa dengan waktu ini? Wadduha والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر ولا يالٍ عشر. Atau yang jelas semua kita sudah hafal ayat ini. Walas demi masa, demi waktu. Ada apa dengan waktu itu? Coba lihat apa bahasa Al-Quran. Inal insan alafirus bawa manusia dalam menggunakan waktu ini, pakai lam taukit, benar-benar di dalam kondisi kerugian. Siapapun manusia itu jemaah sekalian gitu. Allah ini bahasa Al-Qur'an ma'asyar muslimin dan kita semua sudah hafal dengan ayat ini bahawa manusia dalam menggunakan waktu ini dan Allah mengawali dengan sumpahnya waktu demi waktu asar demi waktu itu kata Nabi. Manusia dalam menggunakan waktu dalam kondisi merugi. Siapa yang tidak merugi itu jemaah sekalian? Allah illal ladzina amanu. Itulah manusia yang waktunya itu diisi dengan nilai-nilai iman ada tajdidul iman tidurnya tidur dalam kondisi iman makanya dalam suasana iman bermainnya dalam suasana iman sendaguraunya dalam suasana iman kemana saja hatta di kantor pun suasana iman dia jaga illa alladhina amanu kalau iman kemudian kita jaga ma'asyal muslimin kapanpun kita akan dipanggil oleh Allah siap, kenapa? karena waktu-waktu yang kita punya dalam rangka menguatkan iman kita saudara-saudara sekalian siapa lagi kata Allah wa amilussalihat dibuktikan dengan amal saleh baik itu amal saleh terkait dengan hablum minallah ataupun hablum minal nas namanya manusia Allah pun juga faham tidak ada manusia yang kemudian steril dari kesalahan dan dosa apa kata Allah wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis satu sama lain saling nasihat menasihati untuk menegakkan kebenaran dan satu sama lain untuk saling nasihat menasihati untuk menjaga kesabarannya dalam hidup ini kenapa karena faham betul bahwa hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara hati-hati buat kita yang hidup saat ini jemaah sekalian, ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ingat nabi pun juga mengatakan kepada kita innamal a'malu bil khawatim. Ketahuilah bahwa untuk melihat sejauh mana amal kamu diterima oleh Allah lihat bagaimana ending kamu, pekerjaan kamu di saat terakhir kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di dipang kapan-kapan dipanggil oleh Allah ma'asyar muslimin. Tidak ada jaminan yang kita pada siang ini duduk mendengarkan khutbah Jum'at ah seperti ini Bahawa kita bisa sampai ke pulang ketemu dengan istri kita tahu-tahu kita kemudian kejang di tengah jalan Atau mobil kita kecelakaan di tol Semua di tangan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah ma'asyil muslimin Kalau kita sadar bab ini saudara-saudara sekalian Waktu demi waktu yang kita punya ini Akan kita pergunakan dalam rangka taat dan menjaga iman kita kepada Allah SWT Saudara, tapi apa yang terjadi pada saat ini saudara-saudara sekalian Kita pun, dan ini Perak Tanjung Perak, dikenal Karena pas malam tahun baru miladia seperti itu Ada pesta yang kemudian menghambur-hamburkan kekayaan uang negara ini Atau kekayaan kita secara pribadi Kita begadang, seharusnya kita bangun tengah malam tahajud kepada Allah mengevaluasi diri kita bahawa ya Allah telah terbuang waktuku percuma seperti ini kita akan menghadapi hari-hari berikutnya kita tidak tahu apakah kita akan husnul khatimah atau tidak tapi ada di antara kita yang sengaja bahkan minum minuman keras pesta seks, pesta narkoba membuang waktu sampai malam-malam hari seperti itu dalam langkah apa? Bermaksiat kepada Allah Saudara bisa bayangkan Di saat-saat seperti itu kemudian Malaikatul maut datang menjemput kita Dan mencabut nyawa kita Bagaimana kondisi kita nanti untuk bisa dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah ma'asyil muslimin Saudara Mohon maaf Kata Nabi An umrihi fi maafnah Umurmu itu Waktumu itu Dihabiskan kemana Ini perlu evaluasi tersendiri ma'asyil muslimin Yang kedua apa kata Nabi SAW Wa Wah anjisme hivima ablah jisim, jasad, badan yang kita punya ini, loyonya karena apa, keriputnya karena apa, sakit sakitannya karena apa, kita tidak sampai bungkung tidak bisa berbuat apa-apa karena apa, mata kita sampai min dan plus begitu tebal karena apa? Semua itu juga akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara ingat. Ini badan yang Allah berikan kepada kita, fisik kita menjadi utuh seperti ini sudah sudah keamanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa libadanika 'alaika haqqo. Badanmu punya hak untuk diperhatikan kata Nabi. Bicara fisik sampai ulama-ulama salaf ma'asyal muslimin ketika mengevaluasi jasad ini jemaah sekalian. Sampai dia bertanya, sakit kita pun ditanya oleh Allah, kenapa sakitmu itu? Apakah karena sakit mengikuti sunnatullah? Apakah karena sakit kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sakit, kemudian karena banyak minum, minuman keras, kemudian dia masuk rumah sakit, ma'asyil muslimin, akan ditanya oleh Allah SWT. Kalau ada orang sakit karena salah makan, salah makannya karena kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah, akan ditanya oleh Allah. Apalagi yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau kita sakit karena kita kurang berolahraga, akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa? Bagaimanapun pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan yang sehat ini ma'asyar muslimin kita lebih optimal lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, wa an jismihi fima ablah. Makanya seorang muslim ketika dia ada hidup dalam kehidupan ini setelah dia menjaga waktu yang dia punya dia tanyakan pula, apa yang saya makan ini? Halal atau haram? Jelas sudah halal ma'asyar muslimin, porsinya pas atau tidak? Sebab kalau nanti lebih jemaah sekalian Apa kata Allah Subhanahu s.w.t Ya ayyuhannas Ya ayyuhannas Wahai seluruh manusia, wahai seluruh muslim Kata Allah Subhanahu s.w.t Kulu mimma fil ardi Halalan Tayyiba Makanlah apa yang ada di muka bumi ini Yang halal Tapi jangan lupa pula Yang baik Sebab ini jemaah sekalian boleh jadi Nanti pada apa yang kita makan Semuanya sudah jelas halal Tapi mungkin tidak baik buat kita Ingat bicara baik Ini relatif Baik buat saya Belum itu juga baik buat Ustaz Ali Ridha, Imam kita di sini Ma'asyil muslimin Baik untuk Ustaz Ali Ridha, belum itu juga baik buat saya Halalnya sepakat, semua halal Tapi masalah baiknya itu zaman sekalian Perlu kita evaluasi bersama-sama Apalagi sudah tidak baik, juga tidak haram Na'udzubillah, semua na'udzubillah Satu saja tidak ada Halal, tapi tidak baik Baik, tapi tidak halal, apa kata Allah Wala tatabi'un khutwati syaitan Berarti kalian sedang mengikuti langkah-langkah syaitan Ikhwata liman Mari kita evaluasi fisik yang kita punya ini Apalagi kita dikasih umur oleh Allah sampai 45 tahun, 60 tahun Dijaga kesehatan kita dalam rangka taat kepada Allah berbahagialah. Tapi kalau kemudian kita masih umur 40 tahun pak Kemudian sakit-sakitan karena kita terbiasa mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah Atau yang syubuhat-syubuhat kita makan Atau yang halal tapi kita berlebihan kita tidak menjaga fisik kita, kita tidak pandai mengevaluasi fisik kita akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi saw. Wa an ilmihi fima amilabihi. Ilmu yang kita punya ini diamalkan atau tidak. Saudara, bicara ilmu ini bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu apapun pula sesuai dengan disiplin ilmu yang kita geluti selama ini. Pertanyaannya apa kontribusinya buat agama kita ini? Jemaah, sekalian, saya ahli ekonomi, ekonom di kantor saya dibutuhkan ilmu ekonomi saya. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah saya berikan buat agama ini? Jemaah, sekalian, saya ahli fisika, saya ahli biologi, saya ahli matematika, saya ahli apapun pun. Silakan, wamakuti tu minyak ilmi ilah. Itu semua adalah ilmunya Allah yang Allah berikan sedikit kepada kita. Pertanyaannya, mampu tidak kita amalkan dalam kehidupan kita? Ilmu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara terakhir ini khotbah Jumat saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini yang kita takuti bersama ma'asyiral muslimin dan ini harus kita evaluasi terus-menerus dalam kehidupan kita yaitu yang keempat wa an hartanya. Kalau tadi Pak umur ditanya satu pertanyaan. Jasad ditanya satu pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu satu pertanyaan ditanya oleh Allah. Tapi masalah dunia ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kata Nabi saw. Min aynak tasabahu. Dari mana yang kau dapatkan dunia yang kau punya itu, harta yang kau punya itu hasil bisnis itu halal atau tidak, dari uang halal atau tidak? Ini detail pak dari Allah subhanahu wa taala. Anggaplah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini pak rezeki kita semuanya jadi rezeki yang halal. Masih ada pertanyaan kedua dari Allah subhanahu wa taala. Wa fi ma'amfakah. Dialokasikan ke mana Dibelanjakan ke mana Dibuat maksiat atau dibuat taat kepada Allah SWT Dibuat bangun masjid atau dibuat kita buat maksiat kepada Allah SWT Semuanya Pak itu akan dihisap oleh Allah secara detail. Mudah-mudahan Allah SWT Hari demi hari yang kita lewati ini Diberkahi oleh Allah SWT ilmu kita semakin barakah Harta kita juga barakah diri kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan pula umur kita semakin tua ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala aku lumatasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal wafurur rahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina amalina Allah, mudlala, wa a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa usini wa yaqum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yuslih dzunubakum wa wa rasulahu faqad faza fawzan di khutbah yang kedua ini ma'asyiral muslimin mari kita rendahkan hati dan diri kita kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan uh, 2009 ini ke depan umur kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala 1430 Hijriah ke depan mudah-mudahan langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dijaga untuk tidak terjebak kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita pun juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah kita semua menjadi suami-suami yang kawam Isti-isti kita menjadi isti yang salehah dan anak-anak kita pun semua menjadi anak yang saleh dan salehah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allahummaghfir lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma aizzil islam wal muslimin wa adillah shirk wal mushrikin wa dammir aadaaka aadaad deen Allahumma inna nasaluka al-thabata fi al-amr Allahumma inna nasaluka al-istikamata fi al-amr wal-azimata ala al-rushd wa nasaluka shukra ni'matika wa husni ibadatik wa nasaluka kalban salima wa lisanan sadiqa min khayri ma ta'lam wa min syari ma ta'lam Wa nastaghfiruka lima la na'alam Innaka anta allamul guyub Allahumma rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azabal nar Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa alamin Wa aqimis